Хайріс Цикл Ганібал Лектор Книга перша Червоний дракон 30. У Чикаго саме тривав похорон Фредді Лаунза. Народне базікало оплатило вигадливу церемонію, приспішуючи всі приготування, аби провести її в четвер за день після смерті. Тоді фотографії можна буде вставити в наступний випуск базікала, що вийде в ніч на четвер. Довга церемонія в каплиці, довга церемонія на цвинтарі. Радіоєвангеліст ніяк не вгавав зі своєю улесливою надгробною промовою. Грем долав масивний пухир похмілля і намагався пильнувати натовп. Найманий хор при могилі від душі виспівував заплачені гроші, поки фотокори Базікала дзищали своїми камерами на моторному приводі. Також були присутні дві телевізійні команди з фіксованими телекамерами і маленькими фотоапаратами для зйомки крупним планом. З натовпу знімали поліцейські фотографи з посвідченнями журналістів. Грем пізнав кілька офіцерів у штатському з чекаського відділу вбивств. Єдині обличчя, які, бодай, щось для нього означали. А он Венді з Венді-Сіті, подружка Лаунза. Її посадили під Маркізою, на найближчому до домовини стільці. Грем на силу її пізнав. Світла перука була забрана в жмут на потилиці. На жінці був чорний англійський костюм. На останньому гімні вона підвелася. Хиткою ходою вийшла вперед. Стала на коліна і поклала голову на домовину, розпросторивши руки по покривалу з херзантем. Навколо заблимали спалахи фотоапаратів. Люди майже не говорили, просуваючись губкуватим моришком до цвинтарних воріт. Грем пішов поруч із Венді. Крізь грати високого залізного паркану на них витріщався натовп непроханих роззяв. «Як ви?» Спитав Грем. Вони спинились поміж гробки. Очі у Венді були сухі. Погляд поміркований. «Краще за вас», – відповіла вона. «Напилися вчора, так?» «Ага. За вами хтось наглядає?» Прислали людей з районного відділку. У клубі посадовили чоловіків у штатському. Бізнес іде вгору. Диваків більше, ніж зазвичай. Мені шкода, що вам довелося це пережити. Ви так, як на мене, ви добре трималися в лікарні. Я в захваті. Вона кивнула. Фредді був затятим. Не варто було йому стрибати вище голови. Дякую, що провели мене до нього в палату. Вона дивилась у долину, Кліпала очима. Думала. Косметичні тіні кам'яним пилом лежали на її повіках. Обернулася до Грема. «Слухайте, базікало мені заплатить. Це ви вже збагнули, так? За інтерв'ю і той кидок на домовину. Не думаю, що Фредді заперечував би». «Він би розлютився, якби ви прогавили цю нагоду». «Я теж так подумала. Покидьки, але гроші платять. Вони вмовляли мене сказати, що я вважаю, наче ви навмисно нацькували на Фредді того маніяка, коли поплескали його на тій фотці». Я не стала цього говорити. Якщо вони надрукують, що я таке сказала, то це брехня собача». Вона вдивлялася у його обличчя, та Грем мовчав. «Може, він вам і не подобався, байдуже. Але якби ви передбачили таку можливість, то все одно б не впустили шансу впіймати ельфа, правильно?» «Так, Венді. Я поставив би його за приманку». «То ви хоча б щось уже маєте?» Люди тільки теревені правлять, та й по всьому. Маємо та небагато. Кілька зачіпок дала лабораторія, ми відстежуємо. Чиста робота, і йому щастить. А вам? Що мені? Вам щастить? Час від часу. Фредді ніколи не щастило. Він мені сказав, що на цій справі урве собі шмат, що на нього чекають вигідні пропозиції. Певно, так би й було. Слухайте, Греме, якщо ви, ну, захочете випити, то в мене є. Дякую. Тільки на вахті не пиячте. У жодному разі. Двоє поліцейських проклали для Венді шлях крізь натовп цікавих за воротами. На одному роззяві була футболка з написом «Зубний ельф. Побачення на одну ніч». Він засвистів у слід Венді. Жінка, що стояла біля нього, зарадила йому ляща. Великий поліцейський втиснувся поруч із Венді в Датсун 280ZX, і вона виїхала на дорогу. Другий поліцейський поїхав за ними на машині без спецзнаків. Цього спекотного полудня Чикаго пахло, мов спрацьована сигнальна ракета. Грему було самотньо, і він знав чому. Після похорону часто хочеться сексу, аби докучити смерті. Вітер торохтів сухими стаблинами похоронних вінків біля його ніг. На одну важку мить він пригадав, як у макському бризі шурхотить пальмове листя. Грему дуже хотілося повернутися додому, і він знав, що не повернеться, не зможе повернутись, поки дракон не помре. 31 Проекційна в Бедер Кемікал була маленькою – п'ять рядів складених стільців із проходом посередині. Долар запізнився. Він стояв позаду, склавши руки на грудях, поки на екрані виринали сірі карти, кольорові карти і куби, підсвічені різним чином, усі зняті в розмаїтих інфрачервоних емульсіях. Його присутність занепокоїла Дандріджа, молодика, що керував відділом. На роботі Доларгайт зажив авторитету. Він був визнаним експертом темних кімнат із керівної компанії в сусідстві. І його вважали за перфекціоніста. Дандрідж уже багато місяців із ним не консультувався. Через дріб'язкове суперництво, що почалося після того, як Гейтвей викупив Бедер Chemical. «Ребо, розкажи нам про обробну пасту для зразка номер... 8 попросив Дандрідж. Реба Маклейн сиділа з краю ряду і тримала на колінах канцелярський планшет. Залунав її чистий голос. Водячи в напівмороку пальцем по планшету, вона окреслила механіку проявлення, реактиви, температуру і час. А також режим зберігання до і після зйомки. Чутливо до інфрачервоного випромінювання плівку треба обробляти в цілковитій темряві. Реба виконувала всі процедури в темній кімнаті. Упорядковувала і визначила численні зразки на дотик. Вела поточний облік у темряві. Неважко зрозуміти, чому в бедері її так цінували. Показ затягнувся. Робочий день скінчився. Реба Маклейн не вставала з місця, поки аудиторія вервечкою тягнулася до виходу. До неї обережно наблизився до Ларгайт. Заговорив до неї здалеку, поки в кімнаті ще були інші люди. Він не хотів, аби вона відчула на собі пильну увагу. «Я вже подумала, що у вас не вийшло прийти», – сказала вона. «У мене один апарат відмовив, тому й невчасно». Світло вже горіло. Він став над ребою і побачив, як чиста шкіра блищить на проділі волосся. «Ви побачили зразок тисяча сі? «Побачив». Казали, що він нічого, і з ним набагато легше управлятися, ніж із 1200 серією. То вам підійде? Підійде. У Реби з собою була сумочка і легке пальто. Доларгайт відступив убік, коли вона вийшла слідом за своєю тростинкою в прохід. Вона не чекала на чужу допомогу. Він і не пропонував. У дверях показалась голова Дандриджа. «Ребо, дорогенька, марша мала бігти. Ти сама впораєшся?» На її щоках повиступали червоні плями. «Цілком упораюся. Дуже дякую, Денні». «Я б тебе підкинув, Любонько, та вже запізнююсь. Слухайте, містера Доларгайт, якщо вам не важко, ви не могли б...» «Денні, я спокійно собі доїду». Вона стримувала гнів. Не маючи змоги читати чужі обличчя, вона і на своєму зберігала спокійний вираз але не могла стримати краску, що заливала лице. Спостерігаючи за нею своїми холодними жовтими очима, Доларгайт чудово розумів її лють. Він знав, що кволе співчуття Дандриджа пече їй, мов плювок на щуці. «Я підкину», – сказав він та запізно. «Ні, проте дякую». Вона так і думала, що він запропонує, і мала намір погодитися. Та не хотіла, аби він робив це з-під палки. Клятий Дандріч. От клятий м'яло. Доведеться їхати на автобусі, чорт забирай. Гроші на квиток вона мала. Дорогу знала. Тож могла їхати, куди бляха забажає. Вона сиділа в жіночому туалеті доти, доки з будівлі не пішли всі співробітники. Наглядач випустив її на двір. Реба йшла через парковку краєм розділової асфальтової смуги рухаючись до автобусної зупинки. Накинувши пальто на плечі, вона вистукувала торостинкою по бордьору і пильнувала калюжі. У такому випадку відчувався легкий опір і сплеск. Доларгайт слідкував за нею, сидячи у своєму фургоні. Йому було не по собі від власних почуттів. Небезпечних при денному світлі. Сонце заходило. І на мить вітрові шипки, калюжі й високі сталеві дроти розщепили сонячне проміння на зблиск ножиць. Біла тростина Реби заспокоїла його. Вона розмила блиск ножиць, рознесла ножиць і вщент. Він згадав, що Реба нешкідлива, і розслабився. Почав заводити двигун. Реба Маклейн почула за спиною фургон. Ось він порівнявся з нею. «Дякую, що покликала мене на показ!» Вона кивнула, усміхнулася і, постукуючи, пішла далі. «Їдь зі мною!» «Дякую, але я звикла їздити автобусом!» «Дандріч да, дурень! Їдь зі мною!» «Що треба казати в цих випадках?» «Мені буде приємно!» – закінчив він. Реба зупинилася. Почула, як Доларгайт виходить із фургона. Зазвичай люди хапали її за плече, бо не знали, що ще робити. Сліпі не люблять, коли хтось порушує їхню рівновагу, міцно вчепившись їм у трицепси. Для них це так само неприємно, як стояти на хиткій шальці терезів. Як і будь-хто з нас, вони не люблять, коли їх штовхають уперед. Долагайт не став їй чіпати. Замить Реба сказала. — Краще я сама візьму тебе за руку. Вона спізнала численні передпліччя, та це її здивувало. Пальці стикнулися з плоттю, твердою, мов дубове поруччя. Вона й уявити не могла, якого зусилля волі йому довелося докласти, аби дозволити себе торкнутися. За відчуттями фургон був просторий і високий. Резонанс і глуна відрізнялися від звуків у інших машинах. І Реба чіплялася за край сидіння, аж доки Доларгайт не застебнув на ній пасок безпеки. Навскісний ремінь передавив їй одну грудь. Вона осовала пасок, доки не влаштувала його між грудей. Під час поїздки вони майже не говорили. Чекаючи на зелене світло, Доларгайт мав змогу дивитися на Ребу. Вона мешкала в лівій частині будинку на дві родини, на тихій вулиці поблизу університету Вашингтона. Ходімо до мене, вип'ємо чогось. За життя Доларгайт відвідав небагато приватних будинків. Протягом останніх десяти років бував у чотирьох. У своєму власному, недовго в оселі Ейлін, у Ліців і в Джекобі. Чужі домівки були для нього екзотикою. Раба відчула, як фургон похитнувся, коли Доларгайт вибрався назовні. Відчинилися дверцята з її боку. Сходинка була високою. Далеко від землі. Реба злегка стукнулася об Доларгайда, наче в дерево врізалась. Він виявився набагато важчим і міцнішим, ніж вона уявляла з його голосу і кроків. Міцний і з легкою ходою. Колись у Денвері вона познайомилася з одним із співзахисників Бронко, який прийшов записати відеозвернення на підтримку сліпим дітям. Бронко – денверська команда з американського футболу. Переступивши поріг свого будинку, Реба Маклейн поставила в куток тростину і раптом наче звільнилася. Вона легко пересувалася приміщенням, вмикала музику, вішала пальто. Долаггайт мусив нагадувати собі, що вона сліпа. Від перебування в чуємусь будинку перехопило дух. Джину з тоніком? Можна тільки тонік. Не хочеш на то Тонік. «Ти не питець, а то ж...» «Ні». «Проходь на кухню», – припросила вона і відчинила холодильник. «А не бажаєш...» – вона худко пробіглася руками по продуктах. «Іще і шматок пирога?» «Пекановий, з каро. Просто бомба». «Каро – одна з найпопулярніших в Америці марок кукурудзяного сиропу». «Добре». Вона дістала з морозилки цілий пиріг і виставила його на кухонний прилавок. Реба опустила руки і розчепірила пальці по периметру алюмінієвої обгортки, доки не визначила, що середні пальці опинилися в крайніх точках кола. Потім вона звела пучки великих пальців і опустила на поверхню пирога, аби визначити точний центр. Позначила його зубочисткою. Доларгайт намагався підтримувати розмову, аби Греба не так сильно відчувала на собі його погляд. «Ти давно в бедері?» У цій фразі С не було. «Три місяці. А ти не знав?» «Мені небагато повідомляють». Греба усміхнулася. «Ти, певно, наступив комусь на мозолі, як проєктував темні кімнати. Слухай, техніки дуже тобі вдячні за нашу. За планування водогону. За те, що розеток у досталь. 22. Двадцять дві. Всюди, де тільки треба. Вона поклала на зубочистку середній палець лівої руки, великий на край обгортки, і відрізала до ларгайду шматок пирога, спрямовуючи ніж указівним пальцем лівиці. Він дивився, як Реба порається з блискучим ножем. Дивно, дивитися на жінку спереду, скільки душа забажає. Чи часто в компанії нам випадає можливість дивитися туди, куди хочеться? Вона зробила собі міцний джин із з тоніком, і вони пішли у вітальню. Реба провела рукою над торшером. Тепла не відчула, тож увімкнула світло. Доларгайт розправився з пирогом за три укуси, і скуто сидів на дивані. Гладеньке волосся зблискувало під лампою. Могутні руки лежали на колінах. Реба відкинула голову на спинку стільця і поклала ноги на отоманку. «Коли буде зйомка в зоопарку?» «Мабуть, за тиждень». Він тішився, що встиг зателефонувати до зоопарку і запропонувати їм плівку, на випадок, якщо Дандріч вирішить перевірити. «Це чудовий зоопарк. Я ходила туди з сестрою і племінницею, коли вони допомагали мені переїжджати. Знаєш, там є контактна загорода». Я пообіймалася з ламою. Було добре, але той аромат... Ой, лишенько. Мені тоді здавалося, що за мною всюди ходить лама, аж поки сорочку не перевдягла. Це називалося «провадити розмову». Доларгайд мав щось сказати або ж піти. Як ти перейшла у бедер? У Денверському інституті Рейкера, де я до того працювала, висіли оголошення. Якось я пробігала інформацію на стенді і натрапила на цю роботу. Було так. Бедеру довелося переглянути практику найму нових працівників у зв'язку з контрактом з оборонкою. Тож вони примудрилися зібрати шість жінок, двох чорношкірих, двох мексиканців, двох азіатів, мене і паралітика на вісім вакансій загалом. Як розумієш, ми всі підпадаємо під принаймні дві категорії – Йдеться про категорії, за якими законом США забороняється дискримінація під час найму на роботу. Раса і колір шкіри, етнос і національність, стать, вагітність, віровизнання, сексуальна орієнтація тощо. Від тебе бедер тільки виграв. Від інших також. Бедер нічого не робить просто так. А до того? Долаггайт трохи спітнів. Розмова йому не йшла, але дивитися було приємно. У неї гарні ноги. На кісточці лишився поріз після гоління. У руках виникло відчуття. Вагає її ніг, млявих. Я закінчила школу, а потім, 10 років, працювала з нещодавно осліплими в інституті Рейкера в Денвері. Це моя перша робота зовні. Зовні чого? У зовнішньому. Справжньому світі. У рейкарі ми були дуже ізольовані. Тобто навчали людей жити у світі зрячих, але самі там не жили. Забагато спілкувались між собою. Я подумала, що варто вибратися звідти і трохи помандрувати. Власне, я хотіла зайнятися логопедичною терапією для дітей із вадами слуху і мови. Гадаю, якось повернуся до цієї мрії, сказала Реба і осушила склянку. «Слухай, у мене є маленькі крабові тюфтелі від Місіс Пол. Вони нічого так. Не варто було починати з десерту. Хочеш?» «Угу. Ти вмієш готувати?» «Угу». На її чолі з'явилась невеличка зморшка. Реба пішла на кухню. «А як щодо кави?» – гукнула вона. «Ага». Вона завела мову про ціни на продукти, але відповіді не отримала повернулася до вітальні і сіла на отоманку, у перший в коліна. «Треба дещо обговорити, аби більше не торкатися цієї теми, гаразд?» Мовчання. «За останні кілька хвилин ти нічого не сказав. Власне, ти нічого не сказав із тих пір, як я згадала про логопедичну терапію». Вона говорила м'яким, проте впевненим голосом, без натяку на співчуття. «Я чудово тебе розумію». «Тому що ти дуже добре розмовляєш. І тому, що я вмію слухати. Більшість людей неуважні. У мене постійно перепитують, що-що. Якщо ти не хочеш розмовляти, нічого страшного. Але я сподіваюся, що таки заговориш. Бо ти вмієш. І мені дуже хочеться почути те, що ти можеш розповісти». «М -м -м -м -м, «Добре», – тихо відповів Долар Гайт. Ясна річ, ця невеличка промова була для неї дуже важлива. Невже вона запрошувала його до того приватного клубу на пару з китайцем-паралітиком? Долаггайт загадався, під яку категорію підпадає він сам. Наступне прохання видалося йому неймовірним. «Можна мені торкнутися твого обличчя? Я хочу знати, усміхаєшся ти чи супишся? Хочу знати, чи мені взагалі варто заткнутися?» Остання фраза прозвучала сухо і іронічно. Реба підняла руку і стала чекати. «Чи добре вона справлятиметься, як їй відкусити пальці?» – подумав Доларгайт. «Навіть повсякденною щелепою їх можна відгристи легко, мов хлібні палички. Якщо він упреться п'ятками в підлогу, перенесе всю вагу на диван і схопить її обома руками за зап'ясток, вона ні за що не встигне вирватися». Хрум-хрум-хрум-хрум. Може лишити великий палець. Щоб пироги міряла. Він затис її зап'ясток великим і вказівним пальцями. Та обернув у світлі гарну, натруджену руку реби. На ній було багато дрібних шрамів. Кілька нових порізів і садин. Гладенький шрам на тильному боці міг бути опіком. Заблизько від дому. Зарано в його становленні. Так він утратить змогу на неї дивитися. Таке неймовірне прохання. Вона не могла знати про нього нічого особистого. Вона не пліткувала. «Повір на слово, що я усміхаюся», – мовив він. «Пристойні С». Губи дійсно розтягнулися в щось на кшталт усмішки. Показались гарні повсякденні зуби. Він звів зап'ясто креби над її коліном і відпустив. Рука вмостилася на стегні, долоня трохи зіщулилася, пальці ковзнули тканиною, мов погляд, що його довелося відвести. «Мабуть, кава вже готова», – сказала вона. «Я піду». «Треба йти. Додому. Полегшити тиск». Вона кивнула. «Якщо я тебе образила, то це не навмисно». «Ні». Вона лишилася на отоманці прислухаючись, чи класнув замок після його відходу. Реба Маклейн зробила собі ще один джин із тоніком, Поставила в програвач платівки Сеговії і скрутилася калачуком на дивані. Сеговія – віртуозний іспанський гітарист. На подушці лишилася тепла вм'ятина після доларгайда. У повітрі також лишилися його аромати – крем для взуття, новий шкерений пасок, добрий лосьон після гоління. Навдивовижу замкнутий чоловік. На роботі його майже не обговорювали. Тільки Дандвіч раз назвав його тим сучим сином Доларгайдом при одному зі своїх блюдолизів. Реба цінувала замкнутість і самоту. У дитинстві, коли вона вчилася існувати після втрати зору, Реба практично не лишалася на самоті. Тепер на людях вона ніколи не могла бути певна, чи її хтось не роздивляється. Тож політика Доларгайда не втручатись в особистий простір їй імпонувала. Вона не відчула й дещиці ці жалості з його боку. І це теж було добре. Добрим був і Джин. Раптом музика Сеговії видалася їй перенасиченою. Реба поставила платівку з китовими піснями. Три важкі місяці в новому місті. Зима, бордюри, що їх треба шукати під снігом. Хоробра Реба Маклейн із її сильними ногами. Вона ганьбила жалість до самої себе. Жалю вона не потерпить. Вона знала, що десь у глибині неї пролягає вена, яку й тече злість скаліченої людини. І хоча Реба не могла її позбутись, проте могла змусити працювати собі на користь. Живити жагу до незалежності. Зміцнювати бажання брати все від кожного прийдешнього дня. Вона була по-своєму міцним горішком. У світлі природної справедливості віра не більше, ніж нічні ліхтарі, і Реба це знала. Щоб вона не робила, закінчить так само, як і всі – на спині, з трубкою в носі і питанням Оце й усе?». Вона знала, що світло їй недоступне, проте доступно багато чого іншого. Вона могла отримувати насолоду від допомоги учням, наприклад. І це задоволення тільки посилювалося дивним усвідомленням, що її ніхто не винагородить і не покарає за цю допомогу. Заводячи нових друзів, вона остерігалася людей, які нав'язували піклування і живилися її залежністю. З кількома такими вона мала стосунки. Сліпі їх ваблять, але то вороги. Стосунки. Реба усвідомлювала, що фізично приваблива для чоловіків. Господи, їхню хіть можна було відчути навіть крізь пальці, що так міцно хапали її за плече. Секс їй дуже подобався. Проте ще багато років тому вона дізналась одну просту істину про чоловіків. Більшість із них, як вогню, бояться завдати собі тягаря. У її випадку страх тільки посилювався. Вона не любила, коли чоловіки прокрадаються в ліжко і вислизають із нього, мов курей із чужого курника тягають. Ральф Менді мав запросити її на вечерю. Він особливо любив заводити боязливе виття, що життя його побило, і він тепер нездатний до кохання. Обережний Ральф надто часто їй про це нагадував. І ці скарги обпікали Ребу. Ральф був потішним, проте вона не хотіла прив'язувати його до себе. Їй не хотілося бачитися з Ральфом. Не хотілося вести порожні розмови і слухати, як розмови навколо них самих уриваються, коли люди починають дивитися, як вона їсть. Як добре було б, якби її хотів чоловік, що має сміливість надягнути капелюха, чи лишитися, як йому, чорт забирай, заманеться. І що дозволяв би їй робити те саме. Чоловіка, який би не тривожився через неї. Френсіс Доларгайт, сором'язливий із тілом півзахисника і без усілякого окозамилювання. Вона ніколи не бачила і не торкалася заячої губи, тож не могла провести візуальні асоціації з його вимовою. Цікаво, чи подумав Доларгайт, що вона легко його розуміла саме через те, що сліпі чують набагато краще від зрячих. Це поширений міф. Може, варто було йому пояснити, що це неправда що сліпі просто приділяють набагато більше уваги тому, що чують. Про сліпих існує достатньо хибних уявлень. Цікаво, чи поділяв Доларгайт поширену думку про те, що сліпі чистіші душею, ніж більшість. Що ця вада якимось чином наближує їх до святості. Реба усміхнулася сама до себе. Це уявлення також хибне. 32. Чикайська поліція працювала під масовою атакою ЗМІ, які щоночі в новинах вели зворотній відлік до наступної повні. Лишалося 11 днів. Родини в Чикаго були перелякані. Водночас люди стали купляти більше квитків на сеанси фільмів-жахів, і це був останній тиждень, коли їх показували в кінотеатрах просто небо. Захоплення і жах. Підприємець, який промишляв серед панк-рокерів футболками із зубним ельфом, трохи переінакшив початкову фразу. Тепер вона звучала «Червоний дракон. Побачення на одну ніч». Обидві футболки продавалися приблизно однаково. Після похорону Джеку Кроуфорду і самому довелося з'явитися на прес-конференції з представниками поліції. Він отримав наказ згори – зробити присутність федералів більш явною. Гучнішою він її не зробив, бо нічого не сказав. Коли до розслідування залучено багато особового складу, і їм стає нічим живитись, вони починають кидатись одне на одного, тупцювати на одному місці, витрамбовувати землю вщент. Вони ходять колом, що нагадує торнадо чи нуль. Куди б Грем не пішов, йому всюди траплялися детективи, фотоапарати, метушниві чоловіки в цивільному. Невгамовний тріскіт рацій. Грему потрібен був спокій. Скуйовджений після прес-конференції Кроуфорд знайшов Грема уже надвечір У тихій порожній залі для наради присяжних. На поверх вище від кабінету державного обвинувача. Добрі світильники висіли низько над столом із зеленим сукном, на якому Грем виклав свої документи і фотографії. Він зняв пальто й краватку і скулився на одному зі стільців, дивлячись на ті фотокартки. Перед ним стояла світлина ліців у рамці. А поруч на картонному планшеті, похиленому на графин, було фото Джекобі. Фотографії Грема нагадали Кроуфорду похідний вівтар Матадора, що його можна встановити в будь-якому готельному номері. Фотографії Лаунза не було. Кроуфорд мав підозру, що Грем узагалі не думав про справу Лаунза. Проблем із Гремом йому не треба. У тебе тут справжня більярдна. Сказав Кроуфорд. «Що там преса? Не тямиться з зрадощів?» Грем був блідий, проте тверезий. У кулаку затис кварту апельсинового соку. «Господи!» – Кроуфорд гепнувся на стілець. «Міркувати за тих умов, начистяти під час руху поїзда!» «Новини є. Комісара одного разу під пройняв відпитання. А ще він почухав яйця на камеру». Нічого більш визначного на конференції не було. Як не віриш, подивися новини о шостій і одинадцятій. Хочеш апельсинового соку? Я краще колючий дріт проковтну. Добре, мені більше буде. Обличчя Грема було напружене. Очі надто яскраві. Що там із пальною сумішю? Хвала Господу, в нас є Лайза Лейк. У Чикайській агломерації 41 офіційна заправка «Сервко Суприм». Хлопці капітана Озборна вже їх понаводнили. Перевірили продажні суміші з контейнерів водіям вантажівок і фургонів. Поки нічого. Але вони ще не всі зміни перелопатили. У «Сервко» ще 186 станцій по восьми штатах. Ми запитали допомогу в тамтешніх органах. На це піде час. Якщо боженька мене любить то він скористався кредиткою. Шанс є. Або немає, якщо він уміє користуватися звичайним шлангом. Я попросив комісара нічого не казати про те, що зубний ельф може жити десь поблизу. Люди і так нажахані. Якби він про це заговорив, то сьогодні ввечері, як пияки додому повертаються, тут здінялася би стрілянина, як у Кореї. Ти й досі гадаєш, що він неподалік? А ти ні, «Ну, я іншого й не очікував, Вілла». Кроуфорд узяв звіт про Ростен Лаундза і почав його читати крізь окуляри з оправою половинкою. Гематома на голові з'явилася раніше, ніж рани рота. На п'ять чи вісім годин раніше. Лікарі непевні. Далі поранення рота з'явилося за кілька годин до того, як лаундза доправили в лікарню. Зовні, звісно, все було опалене, але медики визначили за ушкодженням у ротовій порожнині. Залишки хлороформу в його... чорт, десь у його горлянці. Як гадаєш, він був непритомний, коли зубний ельф його вкусив? Ні, ельф хотів би його притямі. Я теж так думаю. Отож, він вирубає його сильним ударом по голові, у гаражі. Утихомирює його хлороформом на той час, доки відвезе в таке місце, де крики нікого не наполохають. Везе його назад і дістається сюди за години після укусу. Він міг це все зробити в кузові фургона, якщо припаркувався в якійсь глушині, сказав Грем. Кроуфорд почав розтирати пальцями перенісся, і його голос посилився, мов, крізь рупор. «Ти забуваєш про коліща та крісла». «Бев отримала два види ворсу з килимів. Вовняний і синтетичний. Синтетичний, ймовірніше, з фургона. Але чи бачив ти колись вовняний килим в автівці? Скільки вовняних килимів ти бачив у орендованих квартирах? Небагато, блін. Вовняний килим – це дім, вілле. А бруд і пліснява – з темного місця, де зберігався візок. Підвал із земляною підлогою. Може». «Далі поглянь на це!» Кроуфорд дістав із портфеля «Атлас автодоріг» Рент Макнеллі. Він вивів коло на мапі. Відстань у милях і час на поїздку. «Фредді не було трохи більше, ніж 15 годин. Травм йому завдавали протягом усього цього часу. Тож зараз я зроблю кілька припущень. Не люблю цього робити, але ось що. Чого ти смієшся?» Щойно згадав, як ти вів польові заняття в Куантіко, і один стажер заявив, що щось там припускає. Не пригадую. Ось що. Ти наказав йому написати на дошці «припускати». Потім узяв крейду, став креслити і горлати на бідолаху. Мовляв, коли ви починаєте припускати, то ми з вами можемо пошитися впридуркати. Я так запам'ятав. Таж тому стажеру треба було щось у дупу засунути, аби йому трохи розвиднулося. А тепер поглянь на це. Беремо до уваги тягучку на дорогах, коли він у вівторок увечері вивозив лаунза з Чикаго. Пару годин на те, щоб побавитися з лаунзом на локації. Потім дорога назад. Тобто він був десь у шести годинах їзди від Чикаго. Окей, оце коло позначає територію, куди можна дістатися протягом шести годин. Бачиш, краї нерівні, оскільки одні автостради швидші за інші. Може, він просто лишився тут? Звісно, але це коло позначає територію, куди він теоретично міг дістатися. Тож ти її звузив до Чикаго плюс усі міста всередині кола. Включно з Мілуокі, Медісоном, Деб'юком, Піорією, Сент-Луісом, Індіанаполісом, Цинценатті... Толедо і Детройтом. І це далеко не повний перелік. Ні, краще. Нам відомо, що він дуже швидко добув базікало. Ймовірніше, що в понеділок уночі. Він це й у Чикаго міг зробити. Знаю, але поза межами міста існує небагато локацій, де базікало можна дістати в понеділок уночі. Ось список від відділу розповсюдження базікала. Місця, куди газету доставляють літаками і вантажівками, саме в ніч понеділка. Бачиш, у нас лишаються Мілуокі, сент луїс Цинциннаті, Індіанаполіс і Детройт. Базікало розповсюджується по аеропортах і десь 90 газетних кіосках, що працюють 24 години на добу. Це якщо не рахувати кіосків у Чикаго. Я їх перевіряю через наші місцеві офіси. «Може, якийсь кіоскар запам'ятав дивного клієнта, що приходив у понеділок вночі?» «Може. Добрий хід, Джеку!» Грем, очевидно, міркував про щось інше. Якби Грем був штатним агентом, то Кроуфакт пригрозив би йому довічною посадою на алеутах. Натомість він сказав, «Сьогодні по обіді мені телефонував брат. Розповів, що Моллі поїхала з його будинку». «Ага». «Сподіваюся, у безпечне місце?» Грем був певен, що Кроуфорд чудово знає, куди подалася Моллі. «До бабусі й дідуся Віллі. Ну, вони будуть раді бачити малого». Кроуфорд почекав. Грем не став нічого коментувати. «Маю надію, що все гаразд». «Я працюю, Джеку. Щодо цього можеш не хвилюватися». «Та ні, слухай». Просто їй там стало не по собі. З підстосу похоронних світлин Грем витягнув плаский конверт, перетягнутий стрічкою, і почав розв'язувати вузол. Що це? Це від Байрона Меткафа, юриста Джекобі. Переслав Брайан Зеллер. Усе окей. Стривай, дай я подивлюся. Кроуфорд крутив у своїх волохатих пальцях конверт поки не знайшов марку і підпис SF semper Семперфіделіс» – Ainsworth, голова відділу вибухівки ФБР, який засвідчував, що конверт пропустили крізь флуороскоп. Семперфіделіс – завжди вірний, часто використовується як девіз військових та інших силових підрозділів США. «Завжди перевіряй! Завжди перевіряй!» «Я завжди перевіряю Джеку!» «Це тобі Честер приніс?» «Так». «Перед тим, як віддати, він показав тобі Марку?» Перевірив і показав. Грем перерізав стрічку. «Це копії всіх документів щодо судового затвердження заповіту і претензій на нерухомість Джекобі. Я попросив Меткафа їх надіслати, аби ми могли порівняти їх із документами ліців, коли отримаємо». «Цим займається наш юрист». Це потрібно мені. Я не знаю Джекобі. Вони нещодавно переїхали в місто. Я прибув до Бірмінгема через місяць, і їхні речі позникали. Ліців я відчуваю. Джекобі – ні. Я маю їх пізнати. Хочу поговорити з людьми, з якими вони приятелювали в Детройті. Хочу провести ще пару днів у Бірмінгемі. Ти мені тут потрібен. Послухай. Лаунза він викрав чисто, щоб познущатися. Ми зробили так, аби він розізлився на Лаунза. Єдиний зв'язок із Лаунзом створили ми самі. У справі Лаунза дуже мало наявних речдоків, і з ними розбирається поліція. Лаунз для нього прикрість і докука. А от Ліций Джекобі – саме те, що йому потрібно. Ми мусимо виявити між ними зв'язок. «Якщо ми колись його піймаємо, то саме таким чином». «Тож ти маєш документи Джекобі», – сказав Кроуфорд. «Що ти в них шукаєш? Яку зачіпку?» «Будь-яку, чорт, забирай. Наразі, Джеко, міркую в медичному напрямку». Грем витягнув із конверта форму від служби внутрішнього оподаткування. Лаунс був у інвалідному візку. «Медицина. За шість тижнів до вбивства». «У Валерій Ліц була операція. Пам'ятаєш із її щоденника? Маленька кіста в грудях. Знову медицина. Я шукаю, чи була якась операція в місіс Джекобі». «Не пригадую ніякої операції у звіті про дії Ростен». «Так, але цієї інформації могло й не бути. Її медичну картку передали з Детройта до Бірмінгема. Дорогу і щось могло загубитися». Якщо їй робили операцію, то про це мав лишитися медичний висновок, чи може заява на виплату страхування. Гадаєш, це якийсь мандрівний санітар, який працював в обох містах – Детройті чи Бірмінгемі й Атланті? Якщо ти побував у Божевільні, то мав нагоду завчити порядок і процедури. Можна вдати з себе санітара, отримати таку роботу після виходу з лікарні, – сказав Грэм. «Ти пообідати не хочеш?» «Пізніше. Я тупію, як поїм». Виходячи з зали, Кроуфорд озирнувся з темного дверного прорізу на Грема. До видовища йому було байдуже. Лампи тільки поглиблювали западини на обличчі Грема, поки той вивчав жертв, що дивилися на нього з фотографії. У залі пахло відчаєм. Чи не буде краще для справи, щоб Грем знов узявся за пошук на вулицях? Кроуфорд не міг дозволити, аби він спалив себе тут ні за що. А як за щось? Чудові керівні інстинкти Кроуфорда не піддавались жалю. Інстинкти підказали йому дати Грему спокій.